Eta hori izan da prezeski trebatzailean dizkurtsoa bezietik sartzean. Balentria bai, gozadezagun, baina ostira luntakoa beziekoa bezain zaila edo zailagoa izanen da. Hirugarren garaipena segidan lortzeko, darrikarreak trebatzaileak bere jokalariak mobilizatu nahi izan ditu hasteuntan, baitaki, askiongi, presiopean izanen direla. David, darrikarreak. De la presión a domicilio, non honora, eskala fen de la sezon. Presiua etxan, sasoin bukaera arte izanen dugu. Sobera partida galdu ditugu etxan, eta oino, ahul eta auskor gira raz biztenna presioua iizanen dela. Gainera aurkaria kanpoan sei partidadetarik bat irabazi eta bost bonus harttu dituzte, talde bizikiak eskutsua da. Ferran dande kondizion izan dut difer. partida da zinez desberdina izanen da, baldintzat desberdinetan aurkariak beste arazo batzuk pausatuko ditu eta aterabideak atxeman beharko dira. Hala, errepikatzen dut, gure konfientzia, oraino hauskorra da, beraz zaindu behar dugu, eta ortarako hostilalean irabazi behar da. Valide bandrodi. Ez da manera obeagorik garaipenek egiten baitute diferentzia. Tarbes elkapeneko amalaugaren postuan dugu, oita mabipundurekin, baina badakigu ere, mementoan azteko jautsira administratibo baten jomu gandela. Ahatik bulegoetan unkitua izanagatik, zela ian mailabaduela frogatzen ari da.